Батько подивився на доньку. «В її очах туманів густий смуток». «Покохаєш Василя?» – сказав батько. «Він добрий хлопець». «А як же Андрій?» – запитала крізь сльози Варя. «За добрим чоловіком забудеш його». «Забути? Як можна?» – мовила скольована дівчина. «Забути його – це як згадати людину, яку ніколи не бачив у своєму житті». А Варя так благально Збентежено та розгублено дивилася на батька добрими очима, наповненими слізьми, що він не витримав того погляду. Опустив очі. «Тату, не губіть мене!» – сказала Варя. «Я турбуюся про твоє майбутнє!» – промовив він глухо. «Чи я можу бажати тобі зла?» «Тоді ж навіщо хочете мені віддати за нелюбого?» «Щоб твоє майбутнє було добрим!» «Не може бути добра в мертвому майбутньому!» – викрикнула Варя. «Я ж буду, як пташка в клітці!» Птахи вільні, але й вони звикають до клітки і продовжують жити. «А я так не хочу! Мамо!» – звернулася Варя до матері, яка мовчки витирала краєчком хустки сльози. «Скажіть ви хоч що-небудь? «Я не знаю!» Тихо, мовила жінка. Твій батько – мудра людина. Напевно, йому видніше, як буде краще. Можливо, Василі гарний хлопець, сказала Варя. Нехай знайде собі іншу дівчину, але мені він огидний. Так, Василь – добрий господар, мовив батько. Він буде про тебе дбати. До того ж він один у батьків, небагатий, але статок має. Ми дамо тобі гарне придане». Порів коней, птицю, землю, до того ж стільки полодна мати приготувала, і перина, і подушки, і вишивані рушники. Що вам ще потрібно? То дайте все це нам з Андрієм. Він не подужчий, працьовитий. Він вік мене носити на руках буде. Варі з надією дивилася то на батька, то на матір. Моє слово ні. Прозвучало як вирок. Але чому? Звідчим скрикнула Варя. Андрій уже вступив до колгоспу. «Тож хай би що, ми тобі дали, все піде в комуну. А я цього не допущу», – гримнув батько. «Кажеш, Андрій не питущий? «А я добре пам'ятаю його батька пояка. І тід його теж був любитель у чарку заглянути. Тому згорів від горілки». Варю, доню, я не бажаю тобі зла, але подумай сама. У нього на плечах брати і хвора мати. Тобі доведеться не своїх дітей глядіти, а тягти на собі цілу родину. А з Василем ти будеш, як у Христа, за пазухою. Так, доню, мати закивала головою. Батько правду каже. Варя зрозуміла, що батько просто так не відступиться а ще й мати на його боці. Ще мить, і її таке омрієне щастя зникне у провалі назавжди. Потрібно щось робити негайно, бо буде пізно. В голові лихоманили думки, заповнюючи свідомість. Як і обіцяв, продовжив батько, я віддамо тобі березовий гай, найкрасивішу місцину. Березовий гай. Справді найкраще, наймиліше її серцю місце. Там вона втратила цноту, вперше пізнавши справжнє кохання, і відчула його присмак та насолоду. Чи потрібний той гай, коли в ньому назавжди оселиться лише щемливі та болючі спогади? Мені нічого не потрібно, приглушено мовила Варя і додала. Окрім Андрія, лише у ньому вся моя душа. Як її відірвати? Живцем і корінням? А що залишиться мені? Ви подумали, як жити з порошнечої в душі весь вік? Її очі знову затуманили сльози. Досить, цить, буде так, як я сказав. Батьків голос перетворився на сичання, а в очах майнув гнів. Варя ніколи не бачила батька таким. На миті стало лячно, але думка про те, що її коханий може назавжди застрягнути в минулому, додала їй сил. Дівчина підхопилася з місця, впала на коліна перед батьком, почала похапцем цілувати його великі надроджені руки. «Таточку, рідне плакала дівчина. «Не виймайте з мене душу!» «Плагаю вас!» «Прошу, заради усіх святих, не віддавайте мене за нелюбого!» Рука батька вмилася слізмовічею любої доньки, але жоден м'яз не поворухнувся на його обличчі. А коли почала відбивати мати, і він від сторони від себе варю. Сьогодні прийде Василь, щоб про все домовитись, промовив він твердим голосом. Завтра буде сватання, а за тиждень весілля. Це моє останнє слово. Павло Сарафимович підвівся і швидко пішов до дверей. її», – звернувся до дружини. Нехай іде до себе, а зараз повинен прийти майбутній зять. Варя різко підскочила, вибігла з хати. Вона впала на своє ліжко і голосно розридалася. Нестерпно тиснуло груди відчуття безнадії. Вона кохала Андрія так, як повітря, жадібно хапаючи кожне його слово. Дотик, погляд, немий жила. Як без нього жити? І чим жити, коли все найкраще залишиться у минулому? Приходитимуть дні, але вони вже не будуть такими хвилюючими. У них завжди буде жити порожнеча та смоток. Вона ніколи не зможе грикнути дверима за минулим, бо там залишиться її кохання, єдине та неповторне. Вона ніколи не зможе звільнитися від душевного болю і відпустити його на волю, щоб не чіплявся за плечі, а зостався в минулому. «Що ще можна зробити?» – гарячково думала дівчина. У неї був один план, приготований заздалегідь і ще не здійснений – Колись вона сказала коханому, що знає, як відкараскатись від Василя. Зараз вона була невпевнена, що це спрацює, але, подобаючись, завжди хапається за соломинку. Головне не прогавити, коли прийде до батька Василь. Варко звалась бабця. «Чи ти плачеш?» «Ні», – бабусю відповіла. «То я сміюся з тумана. Він так комедно викушує бліг. Дівчина підвелася, поправила волосся. Відійшла до маленького віконця, яке виходило у двір. Вона повинна зустрітися з Василем до того, як він піде до батька. Час чекання застиг, як у зимку крижана річка. Здавалося, минула ціла вічність до того, як скрипнула хвіртка і ліниєву задля годиться загавка в туман. Варія, не вагаючись, вибігла на зустріч Василю. Доброго дня, не стримав усмішку хлопець. «Якби ж то він був добрий, – відказала Варя. – Чому ти приперся? Я тебе кликала?» «Ні, але ж я домовився з твоїм батьком, – невпевнено почав юнак. – А в мене ти спитав, чи потрібно йти мені? – Я думав. – Індик теж думав, та й у борщ попав, – перервала Варя. – Як ти збираєшся зі мною жити, коли ти мені не любий? – Притерпишся, той пригорнися, я ж тебе кохаю. – Кохає він, – зіронізувала дівчина. – А я кохаю іншого. – «Ти хочеш моє життя занапастити?» «Я хочу тобі дати все-все!» – гаряче почав хлопець. «Я буду тебе любити, поважати, берегти. Я зможу зробити тебе щасливою!» «Відмовся від мене. Прошу тебе!» благаю. дівчина з надією подивилася в вічі. «Чи мало гарних дівчат у селі? Ти подивись на мене. Я ж хода негарна!» «Ти дуже гарна!» – вимовив захоплено. «Я тобі не потрібна!» Ой, як потрібна. Я вже не дівка. Притишено, але чітко промовила Варя. Нащо я тобі така? В очах Василя майнуло прикре здивування. Варі здалося, що хлопець уже готовий від неї відмовитись, бо він вагався і мовчав. Навіщо тобі жінка? Знайдеш собі незайману? Тихо сказала Варя. Нехай краще знеславить її. Розбазікає своїм друзям, аніж йти за нього заміж. І хто ж він? Похмуро запитав Василь. Ти вже й сам здогадався. Андрій? Так, ми кохаємо одне одного. Доведеться йому покохати когось іншого. Я не відмовлюся від тебе, впевнено сказав Василь. Я кохаю тебе вже давно, то ми мовчатиму як риба. Ніхто не дізнається про твій гріх. Василь, усвідчає, мовила Варя, але хлопець зайшов до хати. А йди додому. «Застудишся?» – сказав він Варі на ходу. Остання примарна надія дівчини розсипалась в одну мить. Настав край її надіям та сподіванням. Як же їй хотілося, щоб майбутнє було продовженням минулого. Але щасливе колишнє зачинились двері тепер назавжди. Як жити без коханого? І навіщо їй таке життя? Краще вже смерть? На ватяних ногах Варя пропленталась в стайню. Боян радісно заїржав, повів ніздріми. Дівчина подала йому грудочку цукру, яку завжди носила з собою у фартуху, чмокнула коня в морду. Варі знайшла вірьовку, почала шукати, куди її зачепити. Вона уявила, як плакатиме, шкодуватиме та каєтиме, це батько, горюватиме мати. Але буде пізно. Її молоде пружне тіло зариють, у мерзоземлю, землю туди, звідки немає вороття. Уявивши таку картину, Варя пошкодувала себе. Вона кинула мовтузку геть, упала на запашне сіно, розплакалась. Дівчина довго та невтішно ридала, зайшла мати, але Варя попрохала залишити її на самоті. Вона зрозуміла, що смерть буває різна, і важко сказати, яка найстрашніша – фізична чи смерть надії та кохання. Будуть виплакані всі сльози, але Варя все ще сиділа на сухій траві, обхопивши руками коліна. Її нещодавно щасливе минуле перетворилось на купу попиту яку у розвіє безжальне прийдешнє. Дівчина намагалась розлетіти своє майбутнє, але воно було схоже на осінній туман, хоч як напружезір нічого чітко не видно, лише розмиті силуети, і сватання, і вінчання в церкві, і саме на швидкоруч підготоване весілля, все було для згорьоної варі, як у тумані. Дівчина весь час уявляла, як її вночі чекав коханий, але марно. Андрій прийшов до їхньої хати в день сватання, але його Павло Сарафимович навіть на поріг не пустив. Варя добре чула, як хлопець поривався до неї, як на весь двір кричав, що її кохає, але вона не вийшла йому на зустріч, бо не могла та й не мала права ослухатися батьків. Не одну її віддавали заміж проти волі. Живуть якось такі подружжя, то й вона повинна змиритися, скоритися долі. Потрібно лише сховати своє кохання в душі на саме дно. За дружку Варя взяла Уляниду. Для всіх це був дивний вибір. У селі багато молодих та гарних незаміжніх дівчат. Але Варя наполягла на своєму виборі. Улянида була набагато старша, але ж таки дівка, тому батьки поступилися донці. Незвично було гостям бачити на весілля, мовчазну дивакувати Уляниду, а ще більше, споглядати завжди швидку та веселу Варю блідою, пониклою, як квітка на морозі. На весіллі ніщо не радувало дівчину, ні її велике придане, ні жарти, ні краси, ні Василь. Гості намагалися не дивитись на наречену зі спустошеними запалими очима, ніби з неї щось невидиме та лихе вичавило життя. Вона мріяла жити поруч із коханим, не судилася. Доведеться скніти з нелюбом. Все змішалося в один липкий кубок, і сватані й весілля. А раз буде літечко, раз буде, тут тобі, пташечко, не бути, Як прилетить соловейко з пташечками, Забере гніздечко з гіллячками, а раз буде літечко, раз буде, тут тобі, варочко, не бути, як прилетить той Василь з буярами, то забере віночок з лєнтами. І навіщо дівчата такі точні пісні заводять? Напевно, щоб вели плакати сльози до заміжжя, а потім уже не плакати. Але немає ні сльозинки, ніби скам'яніла душа. І колишньої подружки нема поруч, лише полинна гіркота. З одного боку тиха та негарна улянида у новій від частій хусті, з іншого щасливий Василь, а в душі такий камінь що ось-ось її розчавить. Варя трималася до останнього, але наприкінці весілля камінь розрісся до неймовірних розмірів і нещасна дівчина знепритомніла. Василь привів Варю у її новий будинок. Стояла нова весільна скриня, прикрашена різьбою. Її подарував дядько. Там було повно краму. Такому посагу заздрила кожна дівка – але зараз, Варі, все це було не в радість.